Doi a dormi, variantă. Doi a dormi curând, în noaptea uitării, să mă duceți tăcând la marginea mării. Nu voi sicriu bogat, făclie și flamuri, ci mi-împletiți un pat din tinere ramuri. Să-mi fie somnul lin și codrul aproape, lucească un senin pe adâncile ape, care în dureri adânci. Se înalță la maluri, s-ar atârna de stânci cu brațe de valuri, Se înalță, dar recad și murmur întruna. Când pe păduri de brad, alunecă luna. Și nimeni urma mea nu plângă la creștet, doar moartea glasă dea frunzișului veșed, Să treacă lin prin vânt, a tot știutoarea, dar suprăm teiul sfânt. Să-și scuture floarea. Cum noi mai fi pribeag De-atunci înainte, Mortroieni cu drag Aduceri aminte, ce norști știi că privesc O lume de patemi, Pe când liane cresc Pe singurătate -mi.